43. Nem sikerült jól betalálnom az evezővel. Rossz volt a kezdeti szög, túl gyenge lett az ütés. Elájultál ugyan, de ezt inkább a már eleve nyomorult állapotodnak köszönhettem. Talán rögtön ezután kellett volna a fejszéhez nyúlnom, amíg még tehetetlenül feküdtél a földön, vagy felgyújthattam volna a házat, amíg még volt rá lehetőségem mielőtt megérkezett ő, és mindent a feje tetejére állított. Az édesanyád. Abban a percben felismertelek, ahogy ajtót nyitottál. Tudtam, hogy egy volt páciensen vagy, de időbe telt, míg el tudtalak helyezni magamban. Még eszembe jutott az ablakból kizuhant apa, furcsa története. A történet, melynek nem volt rendes befejezése. Akkor, a legutolsó alkalommal, hogy velem szemben ültél, és a kását kerülgetted, egészen biztos voltam benne, hogy te ki. Az egész lényed erre utalt. A testbeszéded, a hangkordozásod, a mimikád. Ezért hát megpróbáltalak visszatartani, amikor anélkül akartad befejezni a terápiát, hogy kimondtad volna, ami a szívedet nyomja. Emlékszel? Nem, bizonyára elfelejtetted már. Az én szavaim alig jelentettek bármit is számodra, hiszen fogtad magad és eltűntél, soha többé nem jöttél vissza a rendelőbe. Én is tovább léptem, azok után nem pazaroltam rá több gondolatot, egészen mostanáig. A konyhában állok, kinézek az ablakon. Nem látlak, de tudom, hogy odakint vagy. Épp az imént hallottam egy becsapódó kocsi ajtót. Pár másodperc múlva felzúg a motor, én pedig itt fogok állni, és hallgathatom, ahogy eltűntök. Vajon akkor meg fogom bánni? Hogy hagytam, hogy elmenj? Hogy nem téptem ki a saját kezemmel a testedből azt a valamit, ami odabent csírázik? Az anyád miatt engedtelek el. Azután a történet után, amit megosztott velem, nem bírok kezet emelni a lányára. Azt hittem, a legszörnyűbb dolog már megtörtént velem, de az anyáddal való beszélgetés után az az érzésem támadt, hogy még valami ennél is nagyobb vár rám. Valami félelmetes és súlyos. Életem nagy kihívása. A megszabadító kihívás. Látom, ahogy fürge léptekkel jön vissza a házba. Hallom a lépcsőn dobogó lábát és az ismét kinyíló bejárati ajtót. Biztos itt felejtettetek valamit. Kimegyek elé az előszobába. Nem veszi le a cipőjét, Semmi elét nem mutatja, hogy be akarna jönni valamiért. Csak áll, és engem néz. Grétának többé semmi köze nem lesz a maga férjéhez. Mondja végül. Erre a szavamat adom. Tudom, hogy nem mondana ilyesmit, ha nem gondolná komolyan. Saját szememmel láttam, milyen hatalma van feletted. Te magad talán nem is érzékeled, vagy nem akarod beismerni, de így van. Egy biccentéssel jelzem, hogy megértettem a szavait. Felfogtam az üzenetet. Várom, hogy kinyissa az ajtót, és ismét eltűnjön, de nem mozdul az előszoba szőnyegről. Azt kérdezte, megérte? Kérdezze meg újra. Először nem értem miért, hiszen már válaszolt a kérdésemre, aztán rájövök. Azt akarta, hogy úgy kérdezzem meg, hogy te nem vagy a közelben, és nem hallod. Érzem, hogyan gyorsul a pulzusom. Megérte? Végre bocsánatot kértem Grétától olyan dolgokért, amelyek hosszú évek óta nyomják a lelkem. De az igazán nagy dolgokért, azért, hogy megöltem az apját, még mindig nem kértem, hogy bocsásson meg. És soha nem fogom se magamat, sem őt megalázni azzal, hogy ezt teszem. Egy őszinte bocsánat bocsánatkérés ugyanis őszinte megbánást feltételez. A szavak a levegőben kavarognak körülöttünk. Megragad a tekintetével. Szemembe fúrja a sajátját. Ez kellően világos válasz a kérdésére? Bizseregni kezd a bőröm, kellemetlen érzés, mintha minden egyes ér felnyílt volna a testemben. Bólintok. Szavai életre keltenek bennem valamit. A nagy kihívás, amely előttem áll. Azon törtem a feje egész délután, amióta befejezte a történetét. Amióta olyan dolgokat mondtam Alexről, amelyeket még sohasem mondtam, amióta úgy fejeztem ki magam, ahogy nem is tudtam, hogy képes vagyok. És most megértettem. Vele együtt, nem pedig nélküle vagyok semmi. Ennyire egyszerű, ennyire banális. De közben igaz. Ámulattal hálásan nézek az előttem álló nőre. Végre látom a kapcsolatot, értem a látszólag véletlenszerű találkozásunk célját. Megfogja a kilincset. Nagyon sajnálom, ami az anyjával történt. Közel voltak egymáshoz, igaz? Elszorul a szívem. Annyira hiányzik. Biccent egyet, és már épp nyitná az ajtót, amikor meggondolja magát. Hirtelen odahajol hozzám, olyan közel, hogy bedajerolt hajának egy tincse a homlokomat súrója. Gondoskodjon róla, hogy a lánya valól egészen máshol legyen. Suttogja és intézze úgy, hogy balesetnek tűnjön. Azzal már el is tűnt. Pár perccel később meghallom az induló automotor zúgását, hallom, amint az autó felgyorsul, majd eltűnik a messzeségben. Földbe gyökerezett lábbal állok az előszobában. Mindaz, amiről azt hittem, elveszett. Mindaz, amiről azt hittem, örökre eltűnt a hasadékban, amelyet a mama utolsó lélegzetvétele vágott bennem. Mindazt visszaszerezhetem, mindazt vissza fogom szerezni. Magamat, a lányomat, kettőnk jövőjét. Az anyai szeretet határtalan, vad és gyönyörű. Tiszteletben fogom tartani a mama emlékét, és ugyanaz a cél fog a szemem előtt lebegni, amelyet ő tüzött ki. De az odavezető út számomra más lesz, mint az övé volt. Ahol ő az alkalmazkodást választotta, én küzdeni fogok. Ahol ő a gyengétséget választotta, én szilárd leszek. Lassan megfordulok, és visszamegyek a házba. Sok mindent végig kell gondolnom, mielőtt hazaindulok. Sok mindent meg kell terveznem. Leülök a kanapéra, ugyanabba a sarokba, amelyben ő ült nemrég. Ha behunyom a szemem, még mindig érzem a története jelenlétét. Ez egy tölt el vígasszal és erővel. Tudom, hogy sikerülni fog. Ha ő képes volt rá, akkor én is. Smillát látom magam előtt, Fülemben cseng a ragályos kacagása. Talán egyszer, sok-sok év múlva, Majd leülünk és beszélgetünk. Egy anya és a felnőtt lánya. Akkor mesélni fogok neki az én utamról, Arról, amit megtanultam az életről. Még nem tudom, mit fogok mondani, De tudom, hogyan fogom elkezdeni. Tudom, mi lesz a történetem első mondata. Egy jó anya nem hagyja, hogy a körülmények formálják, ő maga teremti meg azokat.